Vad är det med Läs vad det är något. Jo, jag vet vad det är. Jag har läst jag... på om det är tidigare eller? Jag inte läst på om det, jag har bara sett tråden. Okej, okay. det handlar om strippklubbar. Eller bögklubbar. Vad ska du prata om? Eh... Skulle du klara av att gå in där? Då? På en bögklubb? Mm. Klar. Klarar av skulle jag göra, men jag vet inte vad jag skulle göra där men äh, du? Skulle du kunna hänga den hela kväll Utan att det skulle kännas fel på något sätt Nej det tror jag inte Jag skulle inte heller, det skulle kännas som att jag var lite så, här, Lite på fel ställe Jag tror att vill ha mig Om jag ska vara ärlig Jag tror också de vill ha mig Lars du vet den där breda höften Det känns som att mitt äs, det är stilla ute Kan det vara Ja du, du ser lite så här... <här> Tysk vi båda ser oss så här tyskar Vi ska båda ska ha mm, så här ja oh, yeah. <laughs> nu, nu är vi jättefördomsfulla <laughs> De sexuella Men <laughs> Nej, det är inte Vi är ju fördomsfulla mot tyskar och sexuella Ja Det var lite bättre Vi är fördomsfulla på <laughs> två stycken nu Men tyskar okej, skämt om jo, jag tror de skämtade med oss Så Det är det kanske bäst rätt mm, vis Fast, ja Vad ska de säga oss? <laughs> det, det är nog ganska intressant alltså, Angela, andra Merkel, brev från Angela Merkel andra brev från andra brev från ner Eric Lars och Malcolm bara, What? Nej men det, det tycker jag är jätteintressant vad, vad andra tycker om Sverige Ja eh, vi visar ju alltid normänner mm. men jag har faktiskt fått intryck att normen inte visar oss på något sätt Nej alltså Det men normen då, är väl eh, typ främlingsfientliga och även vad, vad mer? Är de verkligen nät? Jo, där är de. Är, är de mer främst än oss? Där är de, mycket mer. Alltså det, det är sånt där, åker man taxi, kommer för att få höra någonting om invandrare. Jaha, danskarna är inte de värsta? Nej, jag var varit lite, jag har bara åkt färja mellan Danmark och Tyskland. Um, pratade inte med någon. För det var så här nattfärja, det var ju bara skummisar på den. Mm. Och ju bara smugglar det hela bunten. Ja. <laughs> Nej, men så. Det, det känns väl som att man, man är som en turist där, ska åka taxi i, i Norge någonstans. Mm. Och bara taxiförare ska sitta och spotta ut lite så här förhållsfulla påståenden av invandrare eller någonting sånt Det känns ju inte som så här bästa intrycket man får av ett land, eller trevligaste taxiresan man får som mm. turist i det landet. Nej, men det, det är också... Endast en person jag har hört ifrån. Jaha, men då kanske det inte helt pålitligt, flash. Du får <laughs> över dina källor. Ja. Nu tror jag att det är källa, men... men man kan inte känna generalisera. Ja. Det var lite källkritisk kanske. Ja. Ja. vad började vi egentligen? Bögar? Vi pratar om bögklubbar. Ja, men det, det handlar om, det är vi läst här, ja på mm. eh, Flashback heter det Det är så att det är ju mm. en, en klubb som heter Wandas i Göteborg där de har upp en sorts så här typ eh, kissar på varandra saker och någonting jag vet, det är jätteskupp jag läste igenom tråden, det är så här folk som har gått in där och sa på ena våningen på det här stället, det är det bara alltså, det är typ en vanlig vanlig sexstripklubb och sånt där, men på övervåningen där är det bara g så och oh, sugningar och ditt och dat ska vara lite lite blue oyster var. Mm. Och eh, jag det var, jag, det var lite så här. Hmm, nej det var mest bara <skratt> intressant att läsa om. <skratt> Wait now. Lite Va? obehagliga bilder. Om man går in på deras hemsida. Jag vågar jag göra det rätt? Alltså, det där är ju verkligen. Wanda. Wanda's Exotic Nightclub. Oh. Eurotrip. Wanda's Exotic Nightclub eller Wanda's Swing. Vilket är, är olöst tror du. Vad? Utan så Swingen. Men gå och titta på bilden längst ner på startsidan. Nu går jag för den här klonda. Wow. <skratt> wow. Ni kände också det Jag går aldrig <skratt> in på ett sånt ställe skulle jag göra <skratt> Det ser ut så en typ, slakteri eller någonting Jo, um, typ det, en fängelsehål, möjligt, en trasig bänk och... Är det möjligt att vi kan få upp den här bilden på videon? Vi ska räppna på Youtube sen. Jo, det går ju. Bra. Det borde inte vara svårt alls. Det här oh. ja jag, känner, jag gillar emot att se det där